часом доволі інтимного характеру. Було це на дачі в кончі заспі, яка нерідко лишалася без господарів. Тоді вже існувала вказівка відповідних органів не популяризувати моєї творчості, тобто не згадувати про мене в періодичній пресі. Ні в негативному, ні в позитивному сенсі. Так це ведеться ось уже понад чверть століття. Та що мною посилено цікавиться КДБ – я вперше помітив, шукаючи Михайлів рукопис. Що я міг відповісти другові дитинства, коли через років декілька він почав цікавитися долею свого рукопису. Написати правду не міг, бо знав, що всі мої листи перлюструються. Привертати увагу КДБ до людини вже й так довгий час підозрюваної нерозумно і ризиковано. Ждав, коли Михайло сам до мене приїде з Кадіївки, де він працював юрисконсультом, але Михайло, мабуть, образився і не приїхав. Згадую про це передчасно лише тому, що мені відомо. Далі не буде місця для цих споменів, а мене й досі не покидає почуття провини перед товаришем, хоч насправді то провина зовсім не моя. Та Михайло, звичайно, цього не знає. У червні, який мені тут належить описати, Михайлові було всього лиш вісім років а нам з Іваном іще не збігло повних тринадцяти. Ми обоє перейшли до п'ятого класу. Михайло восени піде до першого, але він такий спритний і кмітливий, що ми охоче брали його в найризикованіші мандри. Особливо ми любили розважатися на залізниці, по якій важкі поїзди вивозили вугілля з нашої білянки. Наша вона тому, що її терикон височіє відразу ж за східною околицею малого хутора, а ще тому, що майже всі дорослі чоловіки з Юрівки працювали в її глибинах. Цікаво ось що. В роки до колгоспні я мав стільки обов'язків по господарству, що бракувало часу на витівки. А тепер ми з нічев'я тішилися. То клали на рейки хитро переплетену дротину, з котрої після того, як прогуркоче поїзд, виходило чудове залізне мережево. То підкладали доволі товсте пруття, і тоді виходили добрі леза. А часом навіть вбивали у щілину на стиках рейок залізний костиль, щоб перевірити, подолає цю перешкоду потяг чи злетить під укіс. Тільки й того, що не розвинчували скріплені рейки, нам ця робота була не під силу. І дивно, що жодного разу нам ніхто не нам'яв вуха, хоч односельці бачили наші небезпечні забавки. Це вже, певно, насувалося на людей відчуження і збайдужіння». Воно почалося в Україні після великого голоду. Цього разу ми сиділи на залізничному мосту. Була обідня пора. Внизу попід мостом, у білих хусточках, пов'язаних дашком, йшли жінки з дійницями. Вони поспішали на тирло, щоб видаїти корів. Ось прийшла мати моїх друзів. Вона вже не працювала на шахті. Паша тепер добра. Хто ж видаїть корову в полуденній порі? Тетяна знизу, побачивши нас, крикнула «Знов байдики б'єте, краще б води в бочку наносили, увечері грядки польємо». Постить Тетяне подаленіла і сховалася за полиновим горбом. Тирло було недалеко, але за горбом його не видно. Праворуч цього горба збігав до залізниці великий яр, по дну якого жебунів струмочок. Вода в ньому була то чиста, джерельна, то раптом робилася брудна, майже чорна – це висмоктували воду з шахти. Струмок тоді виростав, робився потужнішим. Білянка своїм териконом наближалася майже до яру. За пів кілометра від залізничного мосту. З мосту нам добре видно, як на вершину терикона повзе вагонетка з породою. Там вона перекинеться і важкі брили породи з гуркотом покотяться вниз до яру. Дрібніші осядуть на вершині сірої піраміди. Терекон ще молодий, невисокий. Він поки що не чадів, не встиг загорітися. Шахту відбудували перед самою колективізацією, а до цього вона була найнебезпечнішим шурфом. Коли я пас волів, то кидав у нього каміння так само, як і в третій номер. Але до цього шурфу я чомусь боявся підходити, лягав на живіт і підповзав по пластунському. Мабуть, тому, що над ним не було жодних надбудов – він зяв своїм залізобетонним стовбором серед високого дерев'янистого полину, якому колись ховалися полупці. Ти повінчав цей шур лише тоді, коли опинявся над самісінькою безоднею. Це справді було страшно, і все ж таки чомусь нікому не спадало на думку його обгородити.